Розділ 2. ПОКЛИК ПІВНОЧІ Лорда Азріелю на силу вимовив магістр І зробив крок, щоб потиснути руку Ліра уважно спостерігала за його очима Їхній погляд метнувся до столу туди, де стояв Токай. «Магістре», – вів далі лорд Азріель, – «я приїхав занадто пізно, тож не став переривати вам вечері і розмістився тут». «Моє шанування, проректоре, радий бачити вас живим-здоровим. Перепрошую за мій вигляд, я щойно прибув». «Так, магістре, токаю? Нема. Гадаю, ви стоїте саме там, де він розлився. Воротар збив каравку зі столу, але провина була моя. Вітаю, капелани. Я прочитав вашу останню статтю з величезною цікавістю. Він пройшов у глиб кімнати разом із капеланом». Аліра стежила за обличчям магістра. Воно було незворушне, однак ворона в нього на плечі раз у раз куйовдила пір'я і нетерпляче переступала з лапи на лапу. Лорд Азріель почувався тут головним, і хоча ставився до магістра з поштивістю, яке належить ставитись до господаря, всім було зрозуміло, хто є центром уваги. Науковці привіталися з новоприбулим і розбрелись по кімнаті. Хтось розмістився за столом, хтось у кріслах, і невдовзі гомін розмови заповнив усе приміщення. Ліра помітила, що їх страшенно зацікавили дерев'яні ящики, екран і проекційний ліхтар. Вона добре знала всіх – бібліотекар, проректор, дослідник – ці та інші люди були поруч з нею все її життя. Навчали її, сварили, втішали, дарували дрібні подарунки, проганяли з дерев у саду. Одне слово – були їй замість родини. Вона, може, і вважала б їх своєю родиною, якби знала, що це таке. Втім, якби знала – Торадше вважала би своєю родиною слуг, які працювали в коледжі. А в науковців були набагато важливіші справи, ніж знатися на почуттях напівдикого дівчиська, якого випадково серед них залишили. Магістр запалив під маленьким срібним деком спиртівку, підігрів трохи вершкового масла, а потім розрізав. Із півдесятка макових коробочек і кинув на деко. Маком завжди пригощалися після вечері. Він прояснював розум, розв'язував язик і сприяв змістовній бесіді. Згідно з традицією, магістр готував його сам. Підшипіння масла та гомінь розмови Ліра трохи пересунулася, аби зручніше вмоститись. З надзвичайною обережністю вона зняла з гачка мантію, оздоблену на всю довжину хутром, і простелила на підлозі. "Ліпше б взяла стару і косючу, прошепотів пан Делеймон. "Ти нам який заснеш? Якщо засну, ти мене розбудиш". Ліра сиділа і слухала розмову. Ох, хинудна ж вона була, про політичну ситуацію, про позицію Лондона, нічого нового про тартар. Дим від сухого листя і запах смаженого маку приємно лоскотали ніздрі та запливали крізь щілину в гардероб, тож невдовзі ліра стала куняти. Однак раптом хтось постукав по столу. Голоси затихли. І магістр сказав. «Джельтмени, впевнений, що вітаючи лорда Азріеля із прибуттям, я промовляв від усіх нас. Візити його рідкісні, але напрочуд цінні. І, як я розумію, сьогодні він має показати нам дещо особливе. Політична обстановка нині вельми напружена». Ми дуже добре усвідомлюємо це. Завтра вранці лорд Азріель має бути у Вайтголі. На нього чекає потяг, який відвезе його до Лондона. Щойно ми завершимо бесіду, тож маємо використати час розумно. Після того, як доповідач закінчить виступ, можуть виникнути певні запитання – Прошу формулювати їх лаконічно та по суті. Будь ласка, лорде Азріелю. Дякую вам, магістре, озвався лорд Азріель. Насамперед в мене є кілька слайдів, які я хочу вам показати. Проректоре, може вам ліпше сісти поближче, магістре? Чи не важко вам буде пересісти у хотель біля гардероба? Старий проректор був майже сліпий, тож було чемно запропонувати йому місце біля екрана, а те, що він перейшов уперед, означало, що магістр сидітиме тепер поруч із бібліотекарем майже за крок від гардероба, де причаїлася ліра. Магістр усівся в крісло, і вона почула його бурмотіння. Диявол, він знав про вино. Я певен. Він проситиме грошей, пробубонів бібліотекар. Якщо дійде до голосування, якщо дійде до голосування, ми маємо виступити проти, маємо вжити все своє красномовство. Проєкційний ліхтар засичав. Лорд Азраель накачував його повітрям. Ліра посунулась, аби краще бачити екран, на якому вже засвітилося біле коло. «Хто-небудь, прикрутіть, будь ласка, лампу», – попросив лорд Азріель. Один із науковців підвівся, і в кімнаті стало темно. Лорд Азраель розпочав. Як декому з вас відомо, 12 місяців тому я вирушив на північ до короля Лапландії із дипломатичною місією. Принаймні я вдавав, що в мене така мета. Насправді мета в мене була інша – пройти якомога далі на північ аж до полярного кола і спробувати з'ясувати, що сталося з експедицією Груммана». Одне з останніх повідомлень, що його Грумман надіслав до Берлінської академії, сповіщало про певне природне явище, яке можна побачити лише на півночі. Я мав намір дослідити це явище, а також віднайти сліди Груммана. Але перший знімок, який я вам покажу, напряму не стосується ні того, ні іншого. Він уклав перший слайд у рамку, підсунув під лінзу. На екрані з'явилася кругла, виразна, чорно-біла фотограма. Її було зроблено вночі, при світлі повного місяця. На незначній відстані виднілась дерев'яна хатинка з чорними стінами, вона чітко вирізнялась на тлі білого снігу, який оточував її зусибіч, і грубим шаром лежав на даху. Біля хатинки стояла сила вселенна різноманітних філософічних приладів. Лірі вони нагадували прилади з анбаричного парку, по дорозі до Яртона: антени, дроти, порцелянові ізолятори. Усі вони виблискували. Під місячним сяйвом і були вкриті густою памороззю. Якийсь чоловік у хутряному одязі, обличчя його було майже неможливо розгледіти, бо його затуляв каптур, стояв на передньому плані, здійнявши руку, немов для привітання. Збоку від нього стояв іще хтось, менший назріст. Усе зображення було залите блідим місячним сяйвом. Цю фотограму зроблено з використанням стандартної срібної емульсії, сказав лорд Азріель. Я хочу, щоб ви глянули на ще одну, зроблену з того самого ракурсу хвилиною пізніше, але цього разу використано новий спеціальний розчин. Він витягнув перший слайд і вклав у рамку другий. Ця фотограма була значно темніша, складалося враження, ніби з неї забрали місяць. Так само виднівся обрій і темний силует хатинки із засніженим дахом, але всі прилади ховалися в темряві. Однак найбільше змінилася постать чоловіка. Він був увесь облитий світлом, і фонтан сяйливих частинок, здавалося, струменів із його піднесеної долоні. – Це світло, – спитав капелан, – воно йде вгору чи спадає вниз? – Воно спадає вниз, – відповів лорд Азріель. Але це не світло. Це пил. Він вимовив це слово з такою інтонацією, що Ліра одразу уявила його з великої літери. Так ніби це був якийсь незвичайний пил. Реакція науковців підтвердила її відчуття. Після слів лорда Азріеля зависла тиша. А далі почулися недовірливі вигуки. «Але як? Теба неможливо!» «Джентльмени!» – почувся голос капелана. «Хай лорд Азріель усе пояснить!» «Це пил!» – повторив лорд Азріель. На зображенні він схожий на світло, бо частинки цього пилу мають такий самий вплив на цю емульсію, як фотони світла, на стандартну срібну. Частково для того, аби перевірити новий розчин, ми й вирушили на північ. Як бачите, чоловіка видно чудово. А тепер я хочу, щоб ви придивилися до постаті, яка стоїть ліворуч. Він вказав – на розпливчастий силует меншої фігурки. «Я подумав, що це Деймон цього чоловіка», – сказав дослідник. «Ні. Його Деймон – змія. Вона скрутилася довкола його шиї. Фігурка, яку ви ледве можете розгледіти, це дитина». «Розділена». «Дитина?» – спитав хтось. І з того, як він раптом врвав запитання, було зрозуміло, що йому відомо дещо таке, чого не можна казати вголос. Запала глибока тиша. Лорд Азріель незворушно вів далі. «Ні, дитина ціла. І це, враховуючи природу пилу, дуже цікаво. Чи не так? Кілька секунд усі мовчали. Тоді почувся голос капелана. Хух, протягнув він як чоловік, якого мучила спрага, і він, випивши повний кухоль води, ставить його на стіл і переводить дихання. А ці струмені пилу. Спадають із неба й огортають чоловіка так само, як це робить світло. Ви зможете роздивитися це зображення уважніше. Я залишу його вам. Просто хотів показати, який ефект дає нова емульсія. А зараз продемонструю ще один знімок. Він поміняв слайд. Цю фотограму було зроблено також уночі. Але без місячного сяйва. На передньому плані виднілася грубка наметів, невиразно окреслених під низьким обриєм, а біля неї недбало звалена купа дерев'яних ящиків і нарти. Однак найцікавіше було в небі Струмені. Смуги й полотнища світла хвилювалися в ньому, немов величезна запона, що звисала з невидимих гачків і гайдалася під дією невидимого вітру. «Що це?» – пролунав голос проректора. «Це Аврора. Дуже якісна фотограма» зауважив Палмирійський професор. «Одна з найкращих, що мені доводилось бачити». «Пробачте моє невігластво», – почувся тремтячий голос старого регента. «Та якщо я колись і знав, що воно таке, та Аврора, то вже давно забув. Це те ж саме, що Північне Сяйво?» «Так». У цього явища багато назв. Це вихори заряджених сонячних частинок дуже інтенсивної надпотужної сили. Самі по собі невидимі, взаємодіючи з атмосферою, вони спричиняють світлове випромінення. Якби було трохи часу, я б розфарбував цей слайд, щоб показати вам кольори. Блідозелений і рожевий – на більшій частині фотограми з малиновим відтінком уздовж нижнього краю. Цей знімок зроблено зі стандартною емульсією. А тепер я хочу, щоб ви глянули на знімок, зроблений з використанням спеціального розчину. Він витяг слайд. Ліра почула тихий голос магістра. Якщо доведеться голосувати, ми можемо послатися на пункт щодо місця перебування. В коледжі його не було 30 тижнів і з останніх 52. Капелан вже майже на його боці, прошепотів бібліотекар. Лорд Азріель вставив у рамку новий слайд із тим самим краєвидом. Як і на попередній парі знімків, ті обриси, що виразно проступали при звичайному світлі, тепер були значно тьмяніші. Зокрема, це стосувалося і світлової запони в небі. Але в самому центрі Аврори, високо вгорі, над блідим краєвидом, ліра вгледіла щось велике. Вона притулила обличчя до шпарини, щоб лідше роздивитися, і побачила, що науковці так само понахилялися вперед, поближче до екрана. В міру того, як вона вглядалась у фотограму, її здивування зростало, бо в небі безпомильно вгадувались обриси великого міста. Вежі, бані соборів, мури, будівлі та вулиці – усе висіло в повітрі. Вона ледь не ахнула від здивування. Кесінгтонський науковець порушив тишу. «Це схоже на місто». «Саме так», – сказав лорд. Азріель місто з іншого світу егеш озвався декан і в його голосі почулася зневага лорд азріель проігнорував його репліку деякі науковці не аби як розхвилювались так, ніби написавши трактати про існування єдинорога, якого ніхто ніколи не бачив, вони раптом зіткнулися з живим екземпляром. «Теорія Барнарда Стокса», – спитав палмерійський професор. «Це той самий випадок, чи не так?» «Саме це я й хочу з'ясувати». Відповів Лорд Азріель. Він стояв збоку від освітленого екрана. Ліра бачила його чорні очі, які блукали кімнатою, спостерігаючи за науковцями, що пильно вдивлялися в слайд. Вона також зауважила зелене світіння очей білої пантери, яка лежала біля дядька. Усі високочолі голови нахилилися вперед, усі окуляри блищали, тільки магістр і бібліотекар сиділи, відкинувшись у фотелях і схиливши голови один до одного. Нарешті озвався капелан. «Лорде Азріелю, ви згадали про пошуки слідів експедиції Груммана. Чи досліджував це явище доктор Грумман?» «Я вірю, що досліджував, і вірю, що він зібрав багато інформації про цей феномен. На жаль, доктор Груман не зможе поділитися з нами цією інформацією. Він мертвий». «Ні», – вигукнув капелан. «Боюся, що так, і маю докази». Хвилі страху поповзли кімнатою. За наказом лорда Азріеля два молоді науковці піднесли дерев'яний ящик до дверей. Лорд Азріель витягнув слайди з рамки, однак прилад залишив увімкненим і в тривожному світлі проєкційного ліхтаря нахилився відчинити ящик. Ліра почула скрипіння цвяхів, що вилізали з вогкого дерева, але тут підвівся магістр – і затулив їй огляд. Лорд Азріель сказав, Якщо ви пам'ятаєте, експедиція Груммана зникла 18 місяців тому. Німецька академія поставила йому завдання пройти якому гадалі на північ, аж до полюса, і провести різноманітні астрономічні спостереження. На шляху своєї подорожі він зіткнувся з тим дивним явищем, яке ми щойно бачили. Незабаром після цього Грумман зник. Припускали, що з ним стався нещасний випадок, його тіло залишилося в розколенні льодовика. Насправді це був не нещасний випадок. «Що це у вас? – поцікавився декан. – Вакуумний контейнер?» Лорд Азріель не відповів. Ліра почула клацання залізних затискачів, сичання повітря, що ринуло в ємність, а тоді – цілковиту тишу. Щоправда, тиша ця тривала недовго. «Замить!» Прокотився розгублений гомін, почулися вигуки переляку, гучні протести, голоси сповнені люті й жаху. Але як? Невже людська? Адже це? Що сталося? Голос магістра урвав цей гамір. Лорде Азрилю, заради Бога, що це таке? Це голова. «Станіслауса Груммана», – мовив лорд Азріель. Серед хаосу голосів Ліра почула, як хтось, спотикаючись, підійшов до дверей і, -і відійшов від них, як розітнулося чиєсь скрушне зітхання. «Ех, якби побачити те, що бачать вони!» Лорд Азріель вів далі. «Я знайшов його тіло у кризі неподалік Свальбарда. Йому відрубали голову. Прошу звернути увагу на характерний спосіб скальпування. Гадаю, він має бути вам знайомим, проректоре». Голос старого проректора був незворушний. «Я бачив, як це роблять тартари». Ця техніка побутує серед тубільців Сибіру і Тунгуски. Звідти вона поширилась на землі скрейлінгів, хоча, як я розумію, в Новій Данії її заборонили. Можна глянути. Після короткої паузи проректор сказав. Мої очі не надто добре бачать, а крига досить брудна. Та все ж мені здається що на маківці черепа дірка. Правильно? Правильно. Трепанація? Саме так. Почувся схвильований гомін. Магістр відійшов у бік, і Лірі знову відкрився огляд. Старий проректор сидів у колі світла від проєкційного ліхтаря і тримав у руках Важку крижану брилу, піднісши її просто до очей. У брилі виднілася скривавлена грудка. В ній ледве можна було розпізнати людську голову. Пантелеймон затріпотів крилами. Його хвилювання передалося лірі. – Тссс, прошепотіла дівчинка, слухай! Доктор Грумман – «Був колись науковцем нашого коледжу», – сказав декан схвильовано. «Потрапити до рук тартарам? Але так далеко на півночі. Вони проникли значно далі, ніж можна собі уявити». «Якщо я не помиляюсь, ви сказали, що знайшли тіло неподалік Свальбарда», – запитав декан. «Так». «Чи можна зробити з цього висновок, що в цьому замішані панцерборни?» Ліра не знала цього слова, але науковці безперечно знали. «Це неможливо», – твердо мовив кесінгтонський науковець. «Вони такого не роблять». «Тоді ви зовсім не знаєте Йофора Ракнісона». Назвався Палмирійський професор, який брав участь у кількох експедиціях до Арктики. «А мене це не дивує. Мені здається цілком можливим, що він скальпує людей тим самим способом, що й тартари». Ліра зиркнула на дядька, який мовчки спостерігав за науковцями. В його очах танцювали зловтішні вогники. Йофор Ракнісон?» «Хто це?» – посипалося запитання. «Це король Свальбарда», – відповів палмирійський професор. «Так, це один із панцерборнів. Він тиран, або щось у такому дусі, посів трон завдяки обману. Але постать могутня і зовсім не дурень, попри свої кумедні фантазії. Будівництво палацу – із заморського мармуру, заснування того, що він називає університетом. Університет? Для кого? Для ведмедів? Вигукнув хтось, і всі засміялись. Палмерійський професор вів далі. З огляду на все це, кажу вам, Йофур Ракнісон міг вчинити таке з Груманом. І водночас він може поводитися зовсім по-іншому якщо знайти до нього відповідний підхід. «І ви знаєте, який підхід потрібен, правда, Трелоні?» – ущипливо кинув декан. «Та знаю. Чого ж не знати?» «А от чи знаєте ви, чого він хоче найбільше, а?» «Навіть більше, ніж почесного наукового ступеня?» «Ніколи не вгадаєте?» «Він хоче...» щоб у нього був Деймон. Дайте йому Деймона, і він зробить для вас усе. Науковці дружно зареготали. Ліра слухала все це і не могла вийти з дива. Те, що сказав палмирійський професор, не мало для неї жодного сенсу. Вона хотіла почути про скальпування, про північне сяйво, про цей таємничий... Пил, але на неї чекало розчарування. Лорд Азріель не показував більше ні зразків, ні слайдів. Натомість розмова перейшла в суперечку. Давати гроші на експедицію чи ні? Посипалися аргументи за і проти. В ліри стали злипатися очі, і вона провалилася в сон. Пантелеймон, прибравши свою улюблену подобу, для спання, подобу горностая, обвився круг її шиї і так само заснув. Хтось поторсав її за плече, вона здригнулася і прокинулася. «Тихо!» – сказав лорд Азріель. Дверця та шафи були відчинені, і він присів поруч. Темний силует навпроти світла. Усі розійшлися. Але слуги десь недалечко. Іди спати. І нікому ні слова. Чуєш? Вони дадуть вам гроші? Сонно спитала дівчинка. Так. А що таке пил? Вона намагалася встати і випростатись. В неї сильно затекли ноги. Це те, що тебе не стосується. Ще як? «Стосується. Ви хотіли, щоб я для вас шпигувала. То й маєте розповісти тепер, навіщо все це?» «Я можу глянути на відрубану голову». Біле хутро Пантелеймона стало дибки. Лорд Азріель засміявся. «Не вередуй», – кинув він і взявся пакувати зразки і слайди. «Ти стежила за магістром?» Так, і найперше, що він зробив, подивився на вину. Добре, я обіграв його цього разу. Роби, що тобі кажуть, іди спати. А куди їдете ви? Назад, на північ. Вирушаю за десять хвилин. Можна з вами. Він зупинився і глянув на неї так. Немов бачив уперше. Біла пантера звела зелені очиська, і під напруженими поглядами обох ліра зашарілася, але зиркнула зухвало і сердито. «Твоє місце тут», – сказав дядько. «Але чому? Чому моє місце тут? Чому я не можу поїхати на північ разом з вами?» Я хочу побачити північне сяйво, і ведмедів, і айсберги, і все інше. Я хочу дізнатися, що таке пил. І це повітряне місто. Воно з іншого світу. Ти не поїдеш, ліро. Викинь це з голови. Часи надто небезпечні. Роби, що тобі кажуть, іди спати». А як будеш слухняною дівчинкою, я привезу тобі моржеве ікло з ескімоським різьбленням. Не переч мені, бо розгніваюсь. Пантера згарчала басовито-люто-загрозливо, і Ліра вразу уявила, як її зуби впиваються їй в горлянку. Дівчинка міцно столила губи і насупилась. Дядько викачував повітря з вакуумного резервуара і не звертав на неї уваги, наче забув про її присутність. Примруживши очі, стиснувши губи і не зронивши ні слова, Ліра грюкнула дверима і пішла спати. Магістр і бібліотекар були друзями і спільниками та мали давню звичку після якоїсь особливо складної справи, перехилити склянку Брандвейну і пожалітися один одному. Отож, провівши лорда Азріеля, вони засіли в кабінеті магістра, спустили на вікнах штори, підкинули в камін дров і зі своїми деймонами, що зайняли звичні місця в одного на коліні, а в другого на плечі, заходилися обговорювати останні події. Ви справді думаєте, що він знав про вино? почав бібліотекар. А як же? Гадки не маю, як він довідався, але він знав. Це напевно. І сам перекинув каравку. А як же? Це він. Пробачте, магістре. Мені, мов, камінь із серця впав. Ця ідея мені одразу не сподобалась. З отруєнням? Так, з убивством. А кому ж це подобається, Чарльзе? Питання стояло руба. Вчинити так або пожинати наслідки, якщо так не вчиниш втрутилося проведіння, і все пішло іншим шляхом. «Мені тільки шкода, що я обтяжив ваше сумління». «Ні, ні», – заперечив бібліотекар, «але шкода, що ви не розповіли мені більше». Магістр помовчав, а тоді сказав, «Так, мабуть, треба було розповісти більше». Аллатіометр попереджає про жахливі наслідки, якщо лорд Азріель і далі робитиме свої дослідження. Крім того, в гру має вступити дівчинка, а я хочу, щоб вона якомога довше була в безпеці. Дослідження лорда Азріеля якось пов'язані з новим судом благочестя? Чи з тим, як його, комітетом Офірних волонтерів Лорд Азріель Ні-ні, навпаки Та й комітет Офірних волонтерів Не цілком підпорядкований Суду благочестя Це напівприватна організація Її заснували ті Хто не має симпатій до лорда Азріеля Втім У лорда Азріеля Також немає до них симпатій Тепер замовк бібліотекар. Відтоді, як папа Йоанн Кальвін переніс папський престол до Женеви і запровадив Консесторський суд благочестя, влада церкви на всіх ділянках життя стала абсолютною. По смерті Кальвіна інститут папства було скасовано, і на його місці постав заплутаний клубок суддів, коледжів і рад під загальною назвою магістеріум. Ці структури не завжди були об'єднані, часом між ними спалахувало запекле суперництво. Більшу частину минулого століття наймогутнішим був коледж єпископів, але останніми роками – Консесторський суд благочестя посів місце найактивнішої і найстрашнішої церковної установи. Одначе для відносно незалежних організацій завжди існувала можливість розвиватися під протекцією іншого крила магістеріуму. І комітет офірних волонтерів, про який згадав бібліотекар, належав саме до цього крила. Бібліотекар був не вельми з цим обізнаний, але йому не подобалося, його лякало те, що доводилось про них чути, тож він цілком поділяв тривогу магістра. «Палмерійський професор згадав ім'я», – назвався він після тривалої паузи. «Барнар Стокс? Що це за теорія Барнарда Стокса?» «О, ні!» Це не наша парафія, Чарльзе. Як я розумію, Свята Церква навчає, що є два світи. Перший світ, який ми можемо бачити, чути, якого можемо торкатися, а другий світ – духовний, світ раю і пекла. Барнард і Стокс були два як би це правильно сказати, теологи-ренегати, які проголосили існування багатьох інших світів, таких самих, як наш, без раю і пекла, матеріальних і гріховних. Вони тут, вони поруч, але невидимі і недосяжні. Свята Церква, звісно, засудила цю огидну єресь, і Барнард зі Стоксом були змушені замовкнути. Та на превелике нещастя для магістеріуму, схоже, існують математичні докази цієї іншосвітньої теорії. Я їх ніколи не бачив, але Кесінгтонський науковець розповідав мені, що вони є. І тепер лорд Азріель зафіксував один із цих світів на фотограмі, підсумував бібліотекар. А ми дали йому кошти, щоб він і далі його досліджував. Розумію. Саме так. Для комітету офірних волонтерів і його могутніх покровителів Джордан Коледж Може видатися розсадником Єресі. Я маю балансувати між судом благочестя і комітетом офірних волонтерів, а тим часом дівчинка росте. Вони не забудуть про неї. Раніше чи пізніше їй доведеться вступити в гру. Проте вона може вступити й зараз, якщо я допущу це. Але... «На Бога! Звідки ви знаєте? Знову алетіометр?» «Так, Ліра зіграє свою роль, і неабияку. Іронія полягає в тому, що вона може впливати на події, навіть не усвідомлюючи, що робить. Однак їй можна допомогти, якби мій план із токаєм удалося втілити». Вона б ще якийсь час почувалася в безпеці. Мені б не хотілося відправляти її на північ, дуже б не хотілося. Якби ж то можна було їй усе пояснити. Вона не слухатиме, заперечив бібліотекар. Я надто добре її знаю. Спробуйте їй розповісти щось серйозне. Вона п'ять хвилин краєм вуха послухає, а тоді Починає крутитися. Запитайте її наступного дня. Вона вже геть усе забула. А якщо я поговорю з нею про пил? Як гадаєте, вона слухатиме? Бібліотекар хикнув. Та з якого дива їй слухати? Чого це раптом недосяжна теологічна загадка має зацікавити здорову безторбутну дитину? бо їй доведеться це пережити, бо йтиметься про велику зраду. Хто її зрадить? Ні, ні, оце й найсумніше. Вона сама стане зрадницею, і це буде жахливо. Певна річ, їй цього знати не треба, але це не причина, щоб не розповісти про таємницю пилу. І ви помиляєтесь, Чарльзе, їй буде цікаво це слухати. Просто розповідати треба доступно. Колись це знання їй допоможе. І, звісно, це допоможе мені не так сильно тривожитися нею. Так воно видно, старим судилося – тривожитися долею молодих, – зауважив бібліотекар. А молодим судилося – плювати на тривоги старих. Вони ще трохи посиділи, а тоді розійшлися. Було вже пізно, і вони були старі та стривожені.